بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد ندرسنا فوندت تا لتيبرت تقوم تعليق وتالزم لتيبري شرح المهمته باتمته فيالت اورت الله مشرف السليث اما بعد فهذا مختصر في الفقه فست ايثوت كيو است ني ليبر i shkurtuar në fek. Pra djetar atë thujnë se kur përdoret fjallat e mohtasar në libra të shkenca e islame, atër për që dhe mjen ato libra që fjallat i kanë të pakta, pra fjallat të tyri janë të pakta, mirë po përmbajnë kuptime dhe më të të. dhe më thënjët shumëta. Dhe autori po thët edhe kjo libra është i këtilë, pra është mohtasar, është verëzion i shkurtuar në lëmin e fikut, Qëfar do të thëtë fjallë afik? Fjallë afik e, dalën kuptimi saj varësir se sëse e përdore më nejë atëm nga, an, nga aspekti i gjuhës arabe në kuptimin gjuhës orë fjallë afik do të thëtë kuptim edhe kjo në këtë kuptim ka ardhë do të thëtë në shumajitë në Koran për shumajitë i 44 i surës isra kërë Allah së më të alë të rëgënë se Allahu më dhuron çdo gjë që është në qiellin e tokë. Allahu të më lëkë, lëkë, më lëkë, la tafqahuna tasbihuhum. Mirëvojën e kuptoni madrërimën e tyre. Po ashtu Allahu Subhanallahu te ul në surën Hud 91 tregon për fjalët që Povlë Shuaibit ja kanë thënë atij pas saqai ka ftuar për te Allahu Subhanallahu ka thënë ka luja Shuaibumma nafqahu katiran mimma taqul. Ata thanë Shuaib ne nuk po e kuptojmë shumicën e asaj që ti po e thua. Kur shumica në fjalimet tuaja nuk po i kuptonin, po shpordor fjalën fek. Kurse në kuptimin fetar. Për shekërat festë e Allahut subhanahu wa taala, çka do të thot fek? Fek Fiq do të thot me njëoft <coughs> dispozitat apo ligjet e Allahut subhanahu wa taala që janë në lidhje me akiden, besimin edhe në në uh, dispozitat praktike. Apo veprat që me selejnat nehatorojmë Allahun. Pra në fetar ishtë Ose në kuptimin fetar thot është marrifet u ahkamillah Al-akadija o al-amelija Me njoft ligjet, dispozitet Allah s.w.t. që ndërlidhen me e, Akiden, besimin Edhe me Praktikën Pra, si që për kuptojnë Ose për e shohën Fjalla fik Në kuptimin fetar Nuk është e veshandë vetëm për Veprat A padrimet cilat i kryenë muslimane që janë më shëritur edhe që kanë mendje në shëndosh pa që shuan më kelle fund pra nuk është ndër ndërlidhur vetë me dispozitat praktike mirë po gjithashtu i përshinë edhe ligjet apo qështit që ndërlidhen me akiden me besimin pa dispozitat që ndërlidhen me akiden besimin sa që disa djetarën ka thonë që e, dituria rrëth akides është elfikul akbarfiko me imad vërtet nëse pra Ne se si muslimon nuk mund të adhorojmë Allahu s.p.t. Të adhoroarin ton Vec se atër kur ne e njohim Të uhidin një shmeri në Allahu s.p.t. Pa njohim Pra të uhidin e ti për mes rububijës Pa që është një Në zotrimin e ti, uluhijës është një i cilë më ritanë adhurimin ton Pa është një dhunik Në emrat edhe cilësit Atributet e ti e kështu më rad Për ndrysh e si ka mund si që ne Se muslimon me adhoroj dik Nuk e njohim, është i pa njohër për neve Për këtër syë, themeli i parë i fesë është të uhide Pra da e dhe meriton që vetë el-fekull akbar Pra fiko mej madhe Mësë fiko mej madhe Mirë po, qëllimi i autorit, kër për thëtë është Kjo është në version liber i shkurtuar në fek Në lëmin e fikot Pa është për qëllim el-fekull estelahi Pra fiko në kuptimin teknikë Po që ndërlidhët me shkense në fikut E kë definisioni këti i fikut Në këtë koptim është marifetul ahkamil amelija Bi ediljet i hët të fëcilje Mi njoft dispozitat praktike Por mas argumenteve të detajizuara Apo të detajuara, të shtjaluara Pra ne du të amorim shpjegimin e definisionit Para se me hy për me shpjegu qështje të fikut Do të koptohim se qka është fiku Pra autore këto, po, ose djetarë të vërtejtë kanë thonë, që shpo e, po e përmanë edhe shkaj u thëjimin, është me njoftë, nuk po thëtë mi ditë, opo me post diturit. Nga se fiku, ose është die, diturit, ose është mendim. Apo. Po nuk djenë gjitha qështjet e fikut, gjitha meselët qështjet e fikut, që në <clears throat> dërlidhen, që janë e në bazuarë në die. Pra në dhjetë të prerë Në dhjetë të prerë Njërpo shumë për i meseljeve në fekë Jënë dhënë një Pra që ndërlidhën vetëm me opinionit Apo më dhjetët që i ka dhjetëtartë E kjo do dhënë shumë Qërë du të shumë i shalantarë ha, Do të hasim Ose në kjo vje shumë her Ose shpesh Në qështë që jënë Ose meselje që jënë ishtihadje Pra në të sëlletë dhjetëtarë të edhojnë is ose një mendim rëthasaj qështje edhe në këto qështje pra djetarën nuk arrin njeri nuk arrin në shkallën e bindjes të plot që kjo është e vërteta e bazuar në dijen, e dituri mirë po, si që dim pra dhe do të ashojnë në tarmon kjo është e që në shumisën në rost e vësi përshinë shumisën e meseljeve që në ishtehadije dhe Allah nuk e ngarkon njerin për të e mundësive të ti pra, kur theme në fiko ësht dispozitat praktike kjo është diëtorët e ngasëllt që shprehje me qëllim që mi përshi edhe antiditurin pra ato beselën që janë bazuar në diën dituri dhe ato që janë vetëm si opinione apo mendime. Dhe autori po thot pastaj po thot me njëvënd dispozitat praktike pejsai përjashton pra ato çështjet e akidës besimit. Pra dispozitat që kanë të bëjnë me me akidën me besimin. Prandaj këto nuk hyn në emërtimin e fikut në kuptimin teknik. A le të sjellësh apo malart hyn në kuptimin e fikut nga aspekti fest. Pastaj kur autori po thot biodillet e dillet eha të fshilia ose vërtet e u themin kur po thot me përmes promovjto dispozita praktike përmes argumenteve të detajuara. Kto po pra, të detajuara me këtë e preashton usullu fikun, pro shkencën e usullu fikun të bazëve të fikut. Ndëse, hullumëtimi në bazët e fikut bëhet për mes argumenteve të fikut që jënë të përgjithshme, ose për mbletëse. Ndëse, ndonjëherë e sjelen për djetartë e bazëve të fikut, ndonjëherëm veselë, po të detajuar kjo e sjene vetëm si shambull. Mirëpon përgjithsi, pra argumentet vjenë jo të përgjithshme apo të përmbledhura. Kurse në fiku, që çdo të tashëm inshallah në termën, argumentet dispozitave praktike të fikut janë të në, të profituara përmes argumenteve të detajuara të shëlluara hollësisht. Dhe për fjalës, përmes argumenteve, preksoj fjalën kuptoim se Mukalidi, pra ai i cili bën pasim dërbërt, nuk është faqik nuk logaritet faqih. Ka sa i nuk e nje dispozitat ligjet përmes argumenteve të tjera. Mirpo masumi maksimumi që ai mundet me vepru është më përsërit ato çështja ose meselja që m përmenden në një libër caktuar. Dhe për këtë kohë i xhmo, i cili na përcjell Ibn Abdul Barr në librin e tij na jami jamiu bayan al-ilm wa fadlihi do tregon se Mukhalidi pron nuk quhet faqih dhe të për priksojnë a përfitojnë një dubi shumë të madha e që është se ne do të të njohëm po të i, i kushtojnë më rëndësi të madha të njohëm rëndësin edhe të i kushtojnë më rëndësi të madha njohjes e argumenteve pa kërkusi i dijes ka për oblikim që qështjet meselit të i marë për mes argumenteve të tyre dhe kjo është ajë që në shpeton neve nditë në, në kemetit kër dalin për Allahu subhan Në ditën e kiamete do t'i pës njerës që shkohë në surën kasas në edhe në Gjerështabes ma dha e gjëbë të mulë mërselin qëfar përgjigje u dhatë për pejgamarëve të dërguarëve Allah nuk, nuk thot qëfar përgjigje edhe filon autorit ose filon librit autorit e filon librit e kësumë rroth po pateter do të njohem atë që e kanë thonë të dërguarit po të njohem argumentet në njërë që të ponojnë më të mirë po tak lidhëpopasimi me varbër ndonës domozshmëri kur është domozshmëri lejohet qase Allah subhanahu rës... Allah subhanahu në Nahl na jeten kadra tetra thot fesalu ehle dhikrin kuntum la ta'lamun pyet në dietarët nis të diës për atë që ju nuk e dini vallai nëse ne nuk kemi mundësi me njohënë vërtetën përmes argumenteve të saj atëherë patjetër do ta pyesim atë që është më i di shum se na për këtë arsyye Sheikhul Islam Ibn Taymija Allahum sheroft në librin e tij me djumul fatawa thot inat taqlida bi manzilati akli al-meyt meita taqlidi pasimi i veprës është në pozitën e ngrënjes së softinës po kur i leo musliman odh me a hunger piece of tinas atar kur është dohon rrezikjeta e atin kur është shumë domosdoshme edhe edhe taqlidi është një sikurse me hunger do thot softinën Fë i dhës të ta'a Njës të akërgjët delile bë nëfësihi Fë le aja hëllu le hëtë taklit Për ndajnë, thëtë muslimani nëse kamën si Më nëzër Argumentet, pra pi kurallën Pësunetet e kështu më rad Më vetaj Më hulumtu, më shqirtu Më studiu edhe me përfitu argumentet Më nëzër argumentet, vet Atërë thëtë nuk i lejohet Me e bëtë taklit me pasudik Në të të të të vërbërështë Pasaj autori bëhët, që kë është për verëzioni shkruëtuar në lëmina fikut min mëqnë i l-imami el-muwafëqi e abu -ab Muhammed Prej, libret mëqnë të imamit që këmën e l-muwafëq, ose këna me po pra për është titull ose nufk abu Muhammedet pra, uh, Mëqnë është liber qëllë në ka shkruar autori ose djetari një orë që kina përmanë edhe me poshtë amreti, e mërëti e që e ka lakabin apo e, titullin apo e mërtohet me El Muaf Fak alam shëroft Autore pa e qunë këtë djetar imam, El Imam po dhe pe i librit mëkne të imamit Kjo është një lej lëshimi apo lehësimi që autore ja ka leju vetës me me qunë këtë mënyrë për arsye se autore El Muaf Fak eh pra nuk është Imam sigurisë Imam Ahmedi pra dietori i mufaq nuk është Imam sigurisë Imamët e njohur të mundohejbe veçsë kërcën Imam Ahmedi Imam Shafiu apo Imam Aliku apo Imam Ebuhanif këto mora mirë po është Imam eh do thon i kufizuar ka pas eh do thon prej përkrausëve të ti, i të i pin zonse të tjë që i kanë përkrah mendimet e tij kanë punuar me to po pra, i kanë ja jo kanë msu turve i kanë shpërndaj kanë për hap të tjerë nga kjo aspekt mund të thonë se është imam. Nëse i marrim në konsideratë ato gjëra, mirë po, më me pas meçin me imam, ashtu siç ka qenë Imam Ahmed e të tjerë për imamave, ata nuk e kanë arritë këtë shkollë atë nivel. Dhe kohët e fundit, do thënë në, në umetin islam, në kohët e fundit ose shekujt e fundit e kështu me radh, shpesh përdoret ky titull. Po njerëz në njër mënyrë të qartë ju thonë tierve i mafilani i mafilanit. Edhe në sa i icili, ë do të thonë emërttohet me këtë titull është për njerëzve që kanë, do të thonë nivelin më të ulët të dijes ose për pyetëres që kanë më pak të dije. Edhe kjo gjë, kjo çështje do të ishte e lehtë sikur do të thonë kë emërt mbetet pa të kaluar personin, pa mbetur vetëm si titulli i ti. tij. Mirë po përderi sa so, pra pata e kaluar emërtimin apo titullin që i njitit ose i vënohat atina. Mirë po probleme është se do thot kje qështje kalon pasaj dhe të kuptime dhe do të domëthënja. Nga se njerës të koreshojnë që filoni po cilësohet me këtë titull, pro ashtë imam. Atërë me ndonë se fjallët e ti janë model që duhet ndichen, shambull që duhet i pasoj, edhe pësa i nuk e mëriton Pra nuk e ka arritë këtë nivellë dhe ka shkallë që fjallë të ti të mirën, sigur pra, se fjallë të ima atë më hershëm. Kjo është qërë dhe që ju thëmine në gjejshëm, sigur se kod fundet që është bë e lehtë që kushtë dhe që vritët në një luftë apo betej i thuhet shëhid. Sh dhe kjo është haram, kjo është e ndaluar. Pra, pra aske nuk në lejohë të neve që me dëshmu, pra në një persën caktuar, që me dëshmu se a do thot e ka arrit shkolën e shahidit ose ka vdesë shahid. Por gatarsia Buhariu Allahu më shëroft në Sahihin e tij ka folur sot çështja. Edhe ka prurë temën ose një kapitull thot babun lahu fulanun shahid. Tema që tregon se nuk lejohet të them filani shahid. Muqale an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu sëbilihi, wallahu a'lamu biman yujahidu fi sabilihi wallahu a'lamu biman yuqlamu fi sabilihi ata vetë me ngamesom ka thonë prandat që rrësiull Buhariu këtë hadith në Sahih-n e tij Allah e din kush është ai i cili lufton në rrugën e tij. Allah e din kush është ai i cili do të thonë vërohet në rrugën e tij këtu mbrot. Për kësaj nuk e dim njëtë, njëtë, njëzve, nuk në jetën e njerëzve nuk kanë lejohet në mënyrë të prerë, mënyrë të saktuar më thonë profilani është shahid. Edhe Omer ibn Khatabi e ka ndallu e ka ndaluar një gjë k'til, si ma të ktill, siç transmetohet te Imam Ahmed dhe te Nesai ndemë në semë në mënyrë përgjithshme, kushdo që vritet në rrugën e Allahu subhanahu wa taala shehid, ashtu që shkanohet argumentet. Po ashtu kushdo që vdes për shkak se dohom e, e zëdhëu ose një gjë e rëndë për mi, ose ai i cili vdes nga se fundoset në ujë, e kështu me radh, sajmë në mënyrë përgjithshme se këta janë shehida. Mirpo për një person caktuar nuk na lejohet të themi që ai është shehid. Sikur gjellen vetët një gjë të ktil, vetës një gjë të ktil. Atëherë do të ishte lejuar që të dëshmoin për një person të caktuar i cili ka vdeksë si besimtar, që ai është në xhenet. Ka së ka vdeksë si besimtar, dhe besimtar siç e dimë do të jetë në xhenet. Mirpo kjo nuk është e lejuar. Po autori po thotë se ky libër po Mukni, tharja ka shkurtuar, e ka shkurtuar <gjën> librin Mukni të Imam Muvafaq e bi Muhammed. Oke pra më thonë ka shkurtuar, edhe ka murtuar zëdul musnak, një çrenim i shkegur në dersën e parë. Edhe kjo el Muvafaq është ë titull që është ama alart ose emër, me cilin un e quajti disa prej dietarëve, pra është një lloj lagopi. Edhe me cilën un e quajti ose është emërtuar kjo, njeriu pra dietar i madh, Allahu mëshiroft, pra el Muvafaq është aty që Allah subhanahu taala i ka dhënë sukses. Kërcel mëkni është liber mesatarë. është liber i përmasave mesatare, dhe të silin vetë fra autore kë Muafak e Bu Muhammed i përmenë dy mendime të djetarëve, të, të ima Muhammedit, po dy trasmetime, dy përselje prej ti, dy opinionës, qyrtime që e ka dhe një meselje të saktuar ose dy mundsi të interpretimit në mëdhëbën e Imam Ahmedit. Mirpo, në këtë librin muknen nuk i përmen argumentet ose nuk i përmen arsye timin, justifikimin pse e ka dhënë këtë mendim ose pse e ka dhënë atë mendim me këtë mërr. Vetëse do një her rol, do të thotë vepram, shumëica po, në librin nuk e përmen këtë. Pastaj autori ka dhënë një libër tjetër, i cili quhet El Kafi, ku përmenden pro ato dy mendime ose dy transmetime, dy opinione, dy mund sit të interpretohimë do se dy aspekte që un përmendomë mazhab, mirëpo zbashku me të ja bashkangjit edhe argumentin, pa pasajë ja bashkangjit ja bashkangjit edhe shpjegimin e arsye të imin justifikimin. Mirëpo këmi kafi nuk del prej mazhabet e Ima Muhamedit. Po i këto dy mendime janë brenda mazhabet e Ima Muhamedit. Pastaj autori ka edhe një libër që është edhe më i gjerë, por më voluminoz është zëti i mogënit. Edhe është fik mukarim, pra është fik në cilin ai i bën bashk mendimet e brana Muhammedit që janë, edhe mendimet e mediatorëve të tjerë, dhe i krahason ato, që është më saktë kështu më radhë. Aty përmenden dy mendime, ose dy transmetime për Muhammedit, po gjithashtu përmenden edhe mendimet e dijetarëve të tjerë për i selefit, pa dijetarët më herët shumë mirë, po gjithashtu edhe dijetarët më vonë më kështu më radhë. Po ashtor, po ashtor autori, po ky muhafik Abu Muhammed aka edhe në librin e quhet al-Umdatu fi al-Fiqh, qani sa përktheim, fjalë për fjalë bën baza baza në fik, në çështjet e fikut. Edhe ky libër është i shkurtuar në një, do thon vetëm në një mendim për ndërmendimeve të mëdhëbët e Imam Ahmedit. Mirpo, atë do thotë të përmen argumentet së bashku me këto dispozita ose me këto do thotë ahkam për li lija apo dispozita që uh, ndërlidhen me qërështjën e fikët. Dhe pasaj, autore i prakoha dhe këtë libën e mëkëni, që e përmanëm, cëllim pasaj, <coughs> pra haqjawë e ka shkurtu, në verëzjan shkurtuare, ka siel, që uh, është këna me pa dhe më poshtë, uh, dhe dohën në libën e zadën e mëstakëni. Dhe uh, pra, uh, autore i mëfëk është, ose Bu Mohamed, me kunin që është njëhet e Bu Mohamed, është Abdullahi i B ibn Qudamah al-Maqdisi eshte ka vdekur ne vitin 620 te Hijrit. Po ashte nje or ibn Qudamah al-Maqdisi mor. Dapo thate se pra kam skurtu kët libr prej librit mukinit e imamit Muafaq ibn Muhammad ala qawlin qawlin wahid wa huwa rajihu fi madhhabi Ahmed. Ata kam skurtuar e kam sjell vetem ne mendim. Edhe qe esht mendimi mai sakt, me i peshuar me argumente ne qadhibeni Imam Ahmedit. Pra nuk ka sjell mendime, pei dy mendime ka e ka zgjedh vetem një mendim. Jo më shumë, por shkak, do të thonë qëllimi ka qenë që më shkurtu librin, pa çështë edhe e, e, e kemi shpjeguar dit tash, pa më sjellë versionin e shkurtuar edhe që do të thonë kërkuesi dijes mos të shpërndahet mendjatia mes shumë mendimeve. Pa më me marr vetëm mendimin i cili është më i saktin në në mendhëben Imam Ahmedit. Edhe po këtë mendim është rajeh. Po është me i sakti, ose me i përshuari me argumente Po mes këtyre dy mëndimeve është me i përshuari Ose nga njëherë, në një që është i saktuar Në misë e li e saktuar, nuk ka mëndim tjetër Po vetëm është vetëm një mëndim Po dhëtë fimi medhebi Ahmed në medhebi në imam Ahmedit Po medhebi gjose në një vend Ku njërës shkojnë, apo një kohë Ku njërës shkojnë Ose diko shkënë Apo e ka kuptimin edhe vet shkuar jes. Mirë po në kuptimin teknik, kur thua kërshët më dhehebi i filonit, i filon një rjut, atër për qëllim është, atë që e ka thënë një djetarë që është më qëtehid, me përmes një argumente, edhe ka vdek, duke pas këtë mëndim. Po kërshët më dhehebi i filonit, po atë që mëndimi ti që e ka thënë, duke bazuar në argumente, qasë është mujtahid edhe ka vdek duke pas këtë mendim. Edhe nëse ai ka ndrymuën ndimin e tij, fun fondi i tij është i atë, atë do të thonë velhebi tina është mendimi i fundit, jo ai që e ka thonë Fille. Por çdo student i jfton të thonë atë që e ka thonë mujtahidi. Nga sa më kët përjashtohet Mukhalidi që e përmarr më lart ai që i pason verbërisht. Qase Mukhalidi nuk ka madhab të dhe vetin. Qase ai nuk ka dije ç'është shpjeguar më lart ajo çuër po armanum çe prej ibn Abdul Barr çe ka iq më konsensus me dijetarëve çe mokalidi pa pasosur i verbër nuk është dijetar. Për këtë arsye ibn Qayyim Al Allahu msharoft në nunien e tij thotë el ilmu ma'rifatul ma'rifatul huda bidalilihi ba'daka wat taqlidu yastawiyani. Di që është më njëoft udhëzimin e vërtetën me argumentet e saj. Thotë nuk është kjo edhe pasimi i verbër në njëtë, në barabart, nuk mund të krahasohen të jenë të barabartë dohet kjo edhe taklindi pasimi i veprë. A kush ka sinë Imam Ahmedi? Imam Ahmedi sesh është njohur për shumicën e ju është Ahmed ibn Hanbel e Shaybani. Ës imam i hadisut. Ës imam në fik edhe në imam në hadith. Ës imam i hadisut në çështjet e akidesën e tohidit. Ës imam i, i, i në çështën e dietarëve të fikut. Po në meselë çështjet e fikut pastaj dijetore dhe i dje, e doshtosh timam edhe i shkencës e hadisit, pasaj së hadithit ose dijetore të hadithit pasoj për këtë transmetime të shumta që i përcjell pasoj sa i përket do të thon mendimeve që i ka dhënë në akuzën apo lavdën e transmetuesve të hadithëve të çdo mënyre besim që tim imam Muhamedit i kanë dhënë prova të mëdha gatjetës së tij për hir të Allahut subhanahu taala ose në lidhje me Allahun subhanahu taala Së pravat maje për cilë është pesom që Allah S.A. do t'i ngritë shkallët e ti në gjenet Do t'i ashlujë me katët Dhe asë kush nuk ka qëndruar, nuk ka rezistuar Nuk ka rezistuar edhe qëndruar hmm, Do nëstoj kësht edhe me dërim të madhë për para me munit Edhe në ndimtarëve të ti, ministrave të ti Cilët i kanë shtërëmruar e fjallët e Allah S.A. Edhe kanë thënë se Koran ishtë i kryuar përvesh një pakice E për i tyrë është Imam Ahmedi. Po ima Mahmedi ka qenë aji cili ka posë mësë shumë t'i peshë në mesin e njerëzve Ka qenë djetarë i me i besu shumë cilit mësë shumë t'i kanë besu njerëz Pra ta njerëz gjithë mund dohon gjatë kësa i fitne Që kanë dohë pra në atë ko Ku ima më, emuni, pra khalifja dhe Ata dhe imtartë e ti që kanë qenë rastina I kanë sprovu djetartë Sa është Korani kryu ma po jo Dohët në vasë a thjeshtë Kanë pritë se që farë po thëti ima Mahmedi apo sa Kurani është i krijuam apo jo? Ne sikur i mam Ahmetit thoshte që i Kurani është i krijuam. Atë <coughs> gjithë do thonë që thonë diatarët, eh arkidi e sakt do thonë nuk do than, nuk do të, të ekzistonte. Mirpafallahu subhanahu teala mbrojti besimin e akidën e sakt përmes i mam Ahmetit. Po i mam Ahmeti i mam Ahmeti shoq diatartek azon vendin e pejgamberëve të dërguarve në këtë fitnë. Adha i Mahomet i kam bet, pra i prer, i vendosur, i paljo hatëshum, që Koran është fjallë Allah t'i pakrijuar. So që i do thot ataj godisni dhe me kam gjik, deri so i bintet fikt, i hum të vendijen, edhe i kan, kan tërheqën zvarnë për tregje, të hëndë rrugëve, kështu mëral, me, me qëllëm që me nënqmu, mirë pa i ka qëndruar i paljo hatëshum, dhe si shë problem Allahot, subhanatale, do thot e ka bër, e ka zjedhur, e ka bër se imam në mesin Dhe kështu Allah së fatale ka përëmtuar në Koran, në surën sejtë në jetën 24 thëtë, ma gjallamin hum e imet e njahdune bi emrin alemma sabaru va kanu bi ajatin a ju kinun. Dhe ne në mesin e tyre zgjodhëm imam, odhëhes, cilet i uzojnë njërës me urna tanë, përshkak se ata ishin të duru shumë, ishin të rimtarë, edhe ishin të bindur, po besonin bind shumë në jetët që palje tonë. Pasaj <coughs> do të ditur se Pra, Kërë thojnë djetarët, kjo është me dhehebi i filanit, atër po qëtë dhejmë, jenë dy gjëra, ose me dhehebi i ti personal, po pra mendimi i ti personal, ose me dhehebi në kuptimin teknik, po pra, na që është janë marrë vashë me vonë, pasust, ose në zënsat e ati djetarët, ose pasust me dhehebit e ti që kyme qenë me dhehebi i filanit. Le zakonisht te di atorta më vonë më vonëshm kurtojnë kjo është madhhebi i Shafiut. Kjo është madhhebi Ahmedit, i Malikut, i i ma Malikut ose i ma me bohanife se kështu më radh. Parcellim e kanë madhhebin në kuptimin teknik. El madhhab el, el istilahin kuptimin teknik. Nuk ka sa komo siç e vet Imami i ja ati madhhebi, por në kët rast Imam Ahmedi ose Imam Shafiu është më radh e kanë i vendim të kondërt me atë që thuhet se është me dhëbi i tij mirë po për shkak se do të han pasustë atë me dhëbi më vonë pa e në marrë vesh me zveti që këtyt dhëbi i cilin ata e ndjekën ata do të thotë thuhet që është me dhëbi i filanit dhe edhe, edhe autorik to kur po thotë se do të thon sipas me dhëbë të Imam Ahmetit pra ka për qëllim në këtë kuptimin teknik Pasaj, përthot, vërubbëma hëdheftu minhu mësaila, nadirat il vuku, nadirat il vuku'i, vazhidtu ma ala mislihi juqtë medu. Ka mësi që nga njëherë i kam fshi për këti libri, i kam largu disa qështja mësele që ndodhën rral, ose me cilat njerës eh, dohët balafaqohën rral të tjetës, dhe i kam shtu, thët, ato disa mësele që janë bazë, se njerëzit do të punojnë dhe janë çështje bazike. Pra fjala e mesail çka po përman autorët është shumë si mesela ose nëse ç'i thon mesela, çështja. Pra mesela çka është? Mesela është ajo çështje për të cilën diatorët i sillin argumentet. Po pra ku flasëm për diën edhe diatorët, atë mesela quhet ajo çështje për të cilën diatorët argumentojnë për të. Për këtë arsye ata thojnë El ilmu dela ilu o mesa ilu Dija është argumente edhe qështje Dhe argumente të pasaj ndohën në dy grupe Jënë sëmë ije Për argumente tekstuale Që për pra qëllim Jënë që tekst për i Kur'anit Apo për i Sunetit Apo i Gjmos Apo janë akllije Për argumente logike Eto ja, është nëse në atë çështje ose atë meselesë ka kjas analogji që shkëna me marr nëshallah ndërsa t'u natash. Pasi po, kam shih disa prej meselesave peqëshave që na di rëndë nuk ku që ndodhin rall. Pra pak nuk njerëz nuk ballafaqohen me to gjatë as tyre kështu më radh. Pse ka këto autorë nga se meselesat që janë kështu tralla ose që ndodhin pak nuk nuk është mirë që besimtarët, do të thotë, të angazhohat me to. Mir po në anën tjetër të foto i kam shtuaj disa prej meseljeve disa prej qështjeve që janë të rëndësishme edhe që janë ashtë të rëndësishme sa që janë qështje ku njerës të bazohën ose janë qështje që do të bazohëmi edhe të veproj me to të izbatoj me to, të të punoj, të, të ponoj me to dhe thot gjatë tjetës tonë po dhe thot aljamisli hi u atëmet meselje që janë bazike që janë të atila që dhe thot bështetim me to edhe bazohim me to Fra autori po tregon se ky libër që lëna Kaselaj, Praza do Mustaqni, që është versioni i shkurtuar i librit Mukni, i përshtyrë trijer. Pra ka dohën e ka kufizuar ose ka përmendur vetëm një mendim prej mendimeve të mëdhëbet Hambeli. Edhe atë mendimi më i saktë ose më i peshuar. E dytë është se i ka larguar dhe i ka fshi çështjet që janë që ndodhin rreth. Edhe e treta, do thotë i ka ashtu dhe thot ato qështje që janë të rëndësishme edhe që janë bazike. Pse ka ve prushtu, thot hime, idh, idhil hime mu ka të kasurat. Vol ezbë bul mu theb bitatu anë nejlil mëradi ka të këthurat. Pjo për arsye se thot vëllet i njerëzve, fuqia, energjia tyre <hë> dhe thot është paksuar, karën, edhe shka që dekura juse, që i pengon njerëzve, për jarritje se qëllimeve janë shtuar. Pra Autori po tregon se arsyeja pse ka vepruar këtë mënyrë është, po pra pse ka shkurtuar e, librin, pasa i ka fshirë ato meselesh që ndodhin rradhë kështu me radhë, është për arsye se vullneti i njerëzve, pra energia ty në fuqi, ty në elan i tyre, është ka rënë, pra është paksuar. Kurse ndonë tjetër po thotë shkoqet. Domethënë me, me gjithë faktin se vullneti i njerëzve, energjia dhe fuqia ty në ka rënë, shkoqet pengesat. Çi dekorojnë oni asa i, jo i pengojnë që mos m'arrij çellimet janë shtuar. Janë shtuar. Mirë po, besimtarët duhet të di, me, duhet ta di se me ndihmën e Allahut subhanahu wa taala, por kur kërkojmë ndihmën e Allahut subhanahu wa taala edhe kur e dhajm mundin tonë, edhe përpjekjet tona, edhe maksimumin tonë, atëherë me lenë Allah subhanahu wa taala arrim çellimin. Dhe kto duhet ta dim se sa so do sa so më shumë që forcohen edhe shtohen pengesat. Kerkusi i dinias është në luftë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Sa më shumë që ë forcohen pran këto pengesa dhe shtohen këto gjëra që e pengojnë dhe dekorojon njeriu, ataraj përmes saj arrin dy shpërblime, pa arrin edhe shpërblimin e të vepruarit, pa arrin edhe shpërblimin e rezistencës, durimit. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam ka dhënë hadithin që është hadith i mirë Të transmitot e Bu Dawud dhe Tërmidhiju Dhe të Ibn Ibaqe Ka thon inë e jamës sabri li l'amili fi hinne Ejru këmsin Ejru uh, këmsin e minës sahabe Ka në ardhë ditë Që qënë ditë durimit Ajë që ponon në këtu ditë Do të keqë përblimin e pëzët sahabeve Do të keqë përblimin e pëzët sahabe Po ka shumë shkaqe Që janë shtu kohë të funde që njeri unë praj pëngojnë I banë barjerë e dekorajojnë që më jari qëllimit po me vepru ato qështjet edhe se veprat e mira mirë po besimtari du të regoti i durushum edhe të di që ka më jarin përmesoj dy shpërblim, edhe shpërblimen që po e vepran po ponon edhe shpërblimen e rezistensit po që po të regoti i durushum mirë po nëse besimtari të rhiqet atër kjo është fatkesin vete kjo është mosibet edhe përishkaqeve ose pengese dhe më të maja Por era vetë nuaj që ne mos mbarojmë arritë qëllimet tona. Edhe do thot veprat e mira këtu me radhë, me radhë doon kërkimin e dijes janë më katet. Allah subhanahu taala në surën Maida na jeton katër dhënat, fa in tawallu fa alim an ma yuridullahu an yusibahum bi ba'd ay yusibahum bi ba'd dhunubihim. Ne sa taqthin kurrizën, pa shmangën. Atëherdisë Allah vetëm, Allah po don vetëm që ti sprovoj ata. Për shkak të disa po ditën e ata për të shkaktuar disa gjinohave të tjera. Po kjo është argument që njeriu nëse tërhiqet, edhe kthem kurrizën, edhe dorzohet, prej Kur'anit, do thotë prej kërkimit dijes, prej këshillave këtu më radh, atë shkaku i kësaj janë mëkatet e tij. Mirpo, nëse njeriu shton ishtën e një kfarë, shton kërkimin e faljes, atë qogjet sinqert. Përijt Allah subhanahu taala, atë Allah ja letson çështjet. Dhe dietarët kan përfitu këtë gjë prej ajeteve, ajeteve në surën Isajin 15 dhe 16 ku Allah subhanahu wa taala thot inna anzalna alejke alkitabe bil haqqi li tahkuma baina an-nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khaseema wastaghfir ilaha inna allaha kana ghafurur rahim. Sot vërtet ne ta kemi shpallur, ta kemi zbritur ty o Muhammed librin me të vërtetën. Që ti gjykosh mes njerëzve mes njerëzve në bazë të asaj që të ka shpallur Allah bës të asaj që frimëzën Allahus, së pëhajnë talë, të tëllëti mus u bë mbrojtës për trastarët, mos i mbrojt trastarët, pasaj thotë, bës të të në këfirilla, dhe kërko falje të Allahus, së pëhajnë talë, vërtetë Allahus, së pëhajnë talë, është falje si ma dhe me shirplot. Për djetarë për këtu e rejte kanë, në zirë një dobi shumë ta, ka thonë është duhet besim nëse ballafaqohet me diçka. Për shembull, dikush i kërkon një mendim. ë me dhoni fetvani përgjigje apo me me dhoni gjykim, një vendim. Po me gjykum mes njerëzve këtu më radh më e ashtu i stikfarin. Ço'së ka përmend këtu Emulkaimin në librin e tij Elamul Muakin. Ashtu sa më shumë kërkimin e falës, ngase Allahu po thot letahkum. Pa ta kevizurit këtë libër, çë gjykosh mes njerëzve, pas kaje ka thon mostagfirila, dhe kërko falje prej Allahut. Dhe kë Kjo nuk është dohon një gjë <coughs> shumë me larkët pra, mund tjetë e vërtet ashtu si që kanë profitu këta djetarën nga se që është e po ma lartë me katët shumë herë bëhen pënges që njëri ju mësë me po dë vërtetën mësë me po si le është haku mësë me dalu dë vërtetën që është ka thonë Allah mund të affifin mun e jetin katru met kelle belrane ala kulubihim me kenu i kësibun jo nuk është ashtu mirë po Azhmratë thyre i kanë mbuluar pa mëkatet që i kanë vepruar ata, por këtasia nuk e shohën vërtetën. Pastaj autori vazdon thotë ma sigari hajmihi hawa ma yugni anittawile wala hawla wala quwata illa billah. Dhe megjithë formatin për masat e vogla që i ka ky libër, ka përfshir vesile saqë nuk ka nevojë dohet të sillet në librin i cili është në version më të gjerë. Po i ka përshimi aftu shumë meselet. Pra da i kjo liber ka përmledhë më shumë meselet, se sa liber i tjetër që është i njohër në Medheben Hanbeli, që është i shekë mërë i alam shërofë që është delinu talib. Delinu talib është liber shumë i mirë, nga aspekti radhetjes. Pra arsye se i përmen kushtet, i përmen shtyllat e adhurimeve, obligimet, qërët e freferuara, kështu më radhë në mirë të shtjeluar, detajuar. Që nuk i hasim në këtë librë, alpse do t'i përmanë, misha Allah gjithë shpegjimit. Mirë po, këg ka përmledh me sejle ma shumë se sa librit dhe dhe dhe dhe dhe tali. Pasaj autore pëllet, ola haule, ola kuat e ila bila. Nuk ka ndryshem dhe forzve se me ndihme në Allahot. Po haule është për që le me ndryshu, me ndru diqka, për një formë, një formë tjetër, ose për një gjendje një gjendje tjetër, tjetër, kërse një kuve Forse formula selisa i cili ka kokë të hoskë, të mos i mundet me vepru diçka, pa tregut dobësi. Autori po thot la haula wala quwata ila, pra kjo është një fjalë e një orë për gjithë ne, se nuk ka ndryshëm dhe forcë veçse me Allahun. Pra kjo billa, kjo pjesë e Sabater është për në kërkim ndihmës. Pra vëse me ndihmën e Allahut subhanahu. Osi pra, kur këtu autori po ka kërkuar ndihmën e Allahut subhanahu që më jali të su këtë çështje, pra shkurtimin apo sjellën në këtë libër në version të shkurtuar. Pastaj thotuhasbunallahu wa hasbunallahu wani'mal wakeel. Do Allah, wa wa Allah është hasbuna na mjafton neve. Wal hasb është ai elkafi ai që më mjafton. Wani'mal wakeel do sa mbrojtsi i mrekullueshëm është ai. Çdo kush i cili mbështetet te Allah, Allahu, Allahu e mjafton atij. Siç ka thënë Allahu në surën At-Talaq, në jetën e tretë, "Wamayatawakkal 'ala Allah, fa huwa hasbuh." Kushdo që i mbështetet te Allahu, Allahu në po mbështetet vërtet Allah, Allah i mjafton atij. Ai që nuk i mbështetet Allah, Allah Allahu nuk i mjafton atin. Po Allahu nuk i ndihmon atin. Mirpo ai Allah e lën që ky person të mbështetet asojgjeja tjetër që ka zëdhë me mbështet përveç Allahu subhanet. Në kush do të i mbështetet kujt përveç Allahut, atëheraj do të mbetet pa ndihmën e Allahut dhe do thotë Allahu nuk do të mjaftojë atij për çështjet e tij. Autori po thelë në mënyrë me lu'ekil dhe sa Vokil pra sombrojsi mrekulloshum osht Allahu pra omokili oshtai që ne ja dorëzojmë dhe ja besojmë çështjet ona pra Allahu subhanahu tala kësaj është brojsi ona është kujdestari edhe ne kur ja dorëzojmë çështjet ona dhe ja besojmë çështjet ona Allahu subhanahu tala ja ja besojmë këtë çështje nga aspekti se jemi të varfër dhe nevoitar për Allahu subhanahu tala kësaj për Allahu subhanahu tala vjen ndihma për Allahu subhanahu tala vjen frymzim për Allah subhanahu te ala, fornizimin për Allah subhanahu te ala, vendpërgatitjen, ashtu si për Allah subhanahu te ala krerin dhe krijimin, paqë Allah nuk ka krijuar dhe nuk ka dhënë ekzistencë. Ngjashëm me këto, në Kur'an ekemi edhe ajetin në suletin e Imran, ajetin e 73, ku Allah subhanahu te ala tregon për sahabët në betejën e Uhudit. Thot ellezine qala lahumu nnasu inna nnase qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Pra, për blimin me gjenët e Allahus me atale e, e kanë ata cilet njerëzit të thanë, pra mëna fe, këtë hipokredi, këtë njerëzit janë duke u um, të buar këndër jush, duke u mbledhër këndër jush, pandaj friksohën nje, friksohën e prej tyre. Birpallatë Allahus kjoj ashtaj atyre dhe më shumë iman në në bësimin, edhe thanë, hasë bunë Allahus nje me loki. Neve në mjaftën Allahus dhe sa mbrajtësim në këllush o mështaj. Kërë është pjeg Sëc kaute Buhariu ka thon ka la Ibrahim alaihissalam alaihissalatu wassalam hina ulqiya fi nar. Qet fjalë ka thon edhe Ibrahim alaihissalam kur e kan hedhë zjarme djeg. Pra ka thon qet fjalë ka kërku për mbrojtjen e Allahu subhanahu taala që Allah më um, largu këtë keqë mesin po ballafaqohet. Si dhe dohan me kërku atë gjë që dëshironë që shpëtimi prapë qetsoi sprovën për sa këtë që ka qenë djegja me zjarr. Prandaj besimtari është mirë më shtu këtë fjalë saqë të ballafaqohet me vështësi ose e, dhe më thon me thonë me sulë me pëjtjerë me thonë hasbën Allahu a një e melu akil ose hasbën Allahu a një al e si melu akil me më aftanë Allahu dhe sa më bërëjtë si më rekullu shumë është taj dhe pas taj pas kësaj në autori e s'jel pra, kapitull në parë në këtë liber që është kitabu të tahara kapitulli taharetit për i pas tërtis për s'jelën dhët flasëm inshallah në derës e të arshme Allahu e dhimë e mirë, Allahu alem Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallim wa ajma'lina